И накрая ще завърша накратко с третата идея за размишление. следреми пак ще ви разкажа за нея. Меркаба. Според толтеките от чистата и овладяна енергия зависи динамизирането. Значи от чистата и овладяна енергия зависи динамизирането което образува в човека особен кристал. По-късно този кристал е бил наречен Меркава. Толтеките много са използвали този чист енергиен кристал. Този наречен още вихър, За пресичане на времето, за пресичане на света. И на невежеството. И за проникване в областта и тайните на орела. Той е, затваря е този кристал. Да проникваш благородно в тайните на орела и да изваждаш мъдрост, с която да вдъхновяваш душите. В София стана въпрос и някои ме питаха и преди. Искаха да знаят защо изнасям тези лекции въобще. Разбира се, иска да ги изнасям, но защо? Две причини. Третата ни я казвам, двете мога да ги кажа. В името на вдъхновението на душите, тези, които се подават на вдъхновение. Не на стремеж, не на амбиции, копнежи, на вдъхновение. И второ, в името на пресъкровенния смисъл на Бога. Защото съм успял да проникна в най-дълбоките замисли на Бога, чрез Бога, не чрез себе си, чрез Бога и чрез учителя. И затова ви изнасям тези неща. И следреми още много неща за съкровение, за на Бога, защото Той ме интересува, а не някакви човешки светове, отвъдни светове, бедни светове. Затова ще говорим от съкровеното нагоре. Това е истинското учение. Има и много други измерения. Защото съкровеното още не означава мъдрост. Много съкровени учители не са истински мъдреци. Истински мъдреци пък не са истински учители. И така нататък, и така нататък. Но това е друг въпрос. Да се върна. Султеките са използвали този вихър за пресичане, както казах, на време, невежество, пространство и за проникване в тайните, за да извлекат мъдрост, финна мъдрост, с която да разкриват на хората нещата. Не полумъдрост. Най-опасно нещо е полузнанието. Човека на полузнанието ще ви заведе в задъня на улица. Но разбира се, който иска, може да слуша и такива хора. Има ги навсякъде. Хора спостигнал до някъде и следвал до някъде, но самият той не познал Бога истината, неговия замисъл. Разбира се, има свобода. Аз съм казвал на много хора, че моите лекции не са задължителни, Даже на някои казах, няма смисъл да идвате. Те пък казаха, щом ни наканеш идваме. Но това не е мярка. И така нататък. Така, да се върна. Този чист енергиен вихър е съставен от много тънка духовна енергия, пречистина. Тук няма и помен от ментална и астрална енергия. Няма помен от ментална и астрална Говорим за чиста духовност без примеси. значи като казвам няма ментална и астрална енергия, означава няма спяща енергия. Ирмоахалите и толтеките са омели да активизират този кристал, този, този чист кристал, този вихър, наречен много по-късно меркава, за да проникнат в тайните на вътрешните светове на Орела. Колко са те? Над 40 000 висши светове. Това го казва Кабала. На 40 000 висши светове. И именно така са се раждали многобройните учители по мъдрост. Няколко милиона велики учители. Не просто учители, има и учители. Няколко милиона многобройни учители по мъдрост. Които според толтеките доказват колко многообразен е Бог, Орела. Какво многообразие на мъдрост. Навсякъде е той, само Бог. Един, има, един мъдрец е една мъдрост, друг трета мъдрост, трети четвърта милиони видове мъдрост, огромното разобразние на самия Бог, това е самия Бог, мъдростта е негова. Той влиза и тези учители стават мъдреци, има защо да влезе в тях, има защо и боговете да влизат в тях и да ги учат преди да влезе Бог. Така, когато учителите са ръководят от Бога, те са големи учители когато се ръкворят от Боговете. Когато се ръкворят от Бога, те са велики учители. Това е малката разлика между големи и велики. Така. Тази мъдрост доказва колко много богат е Бог. И наистина, къде се намират тези имена и учители по мъдрост? Те идват и произлизат от Бога. Говорим за милиони учители. Те идват и произлизат от Бога. И той самият, скритият Бог, е реалността в тях. Той е мъдростта в тях. Тук трябва да кажа, че висшата култура, за която е имало много добре подготвени раси, много подготвени, подготвени добре ромоахали и толтеки, че в тях са се вселявали много напреднали духове, учители и богове от Сириус. Затова учителя казва, нашата култура в човечеството в сравнение с Сириус се намира в пелени. Аз мисля, че това е малко преувеличено. Пелени е все пак нещо по -хубо. Така. И така тези напреднали духове които са влязли в напредналите Толтеки, армаухали и така нататък. И боговете. Тези напреднали духови са успели по-късно да обновят Атлантида. Тя се е нуждаела от обновление. И най-вече, както знаете, чрез тези раси. Разбира се, в пета, шеста и седма раса има нещо разумно. За четвъртата подраса на Атлантида ще ви говоря отделно. Това е най-опасната, най-жестоката раса, съществувала някога въобще в Вселената праторанците. За тях ще говоря отделна лекцията, и като това е нещо, което надминава и думата жестокост. В момента има малки остатъци от тази раса, които не владеят. Изгубили са тази черна магия. Те са някакви татари, някакви чеченци, но много скромно, пак независими, непокорни, но много далечи, защото праторанеца може да се концентрира три дена без прекъсване върху най-черната мисъл и е то на древните езици, когато са имали сила. Докато индианците наследство пак от Атлантида раса, могат, висшите индианци и шаманите най-много от 11 часа до 24 часа без прекъсване. Само една мисъл. Има изключение, но това е друг въпрос. Тораница, право Тораница може 3 дена да направи заклинание. И така затова са били и разрушени по-късно. Дори има толтеки, които са отстъпвали на туранците. Разбира се, те някои са предпочели да напуснат храмовите, други са воювали, най-различни нива на толтеки, но това е друга тема. Така, да се върна. Тези напреднали богове и духовни учители, които са влизали в напредналите толтеки и в Армалахали, те са, в тяхна... Те са ги научили на Меркаба и са влизали в тяхната Меркаба. Именно тук е започнала голямата култура. Да знаеш даже най-елементарни неща, когато в миналото е нямало нищо. Да знаеш какво да посееш, какво да направиш, как да го направиш. Тези учители са учили, както Заратустра е учил своите хора. Той е също един от големите жреци на Атлантида в храмовете на Слънцето така и многобройните други учители на елементарни неща трябвало да учат хората на желанията. Едни от най-големите учители за тайното учение на Меркаба са били трима главно трима древни жреци на Атлантида. Единият както казах так, хора, другия се е казвал Аменор. По-късно е наречен Мелхи Седек. И учителят Мелхория, за който преди време ви казах важни неща. След време ще имаме пак една цяла лекция, посветена на този изключително велик учител. Тези жреци и най-вече те са използвали толтеките, живеели са заедно с тях и те са властвали заедно в Атлантида, пак казвам, и в столицата, столицата Саледон, наречена тогава, по-късно и в други столици, около 400 000 години. Което означава, че това развитие не е така кратко и за кратко време не можеш да станеш безупречен, защото трябва да избереш и трябва да мине много време да доказваш на високи нива безупречност. Това е било подрасата, която е овладяла най-големите тайни на Меркава, толтеките. Най-голямата и чиста жизнена сила, наречена просто кристал. И още, от това време е и посланието на Енох към своите ученици. Вижте какво казва той. Енох казва, бъдете вие сами на себе си чист закон и винаги ще бъдете могъществени. Посланието на Енох, пак ще го повторя. Бъдете вие сами на себе си чист закон, и винаги ще бъдете могъществени. Това е също един от посветените и владетели на Меркава. Библията едва му го споменава, той има много книги, в Етиопската библия го има и двете му книги и така нататък. Библията само се споменава, че е велико учител, велико същество и няколко общи неща, които тук няма да го занимавам. Така, по него време е имало и могъщи врагове, както казах, праторанците. Четвъртата подраса. Затова те поне са много специална раса, за тях ще говорим отделно. Но толтеките толкова мъдри и много от тях използвали силата на тяхната враждебност. Тук става въпрос за страхотни врагове. Не просто сега някой да те мрази до някъде. Тук става проза за натрупана гъста черна омраза и черна магия, която в света я е няма и много хубаво, че е няма и затова книгите по магия сега са времените. Почти нищо не казват и като четеш даже повече може да се объркаш и да кажеш, това не е за мен. Така. Защото според толтеките враговете са много ценно нещо. Ще обясня тяхната гледна точка на кратко. Враговете съществуват за да израснеш в своята меркаба. Забележете, врага идва за да те направи много дълбок. За да израснеш в своята меркаба, в своето безсмъртие, в своето безсмъртно тяло. Накрая врага се остава враг, той се остава в своето ниво. И забележете как Орела, как Бог използва враговете. Иска и затова Христос казва, любете враговете си. Те са скрита благодат. За тях, за толтеките, враговете са били велико вътрешно послание. Не просто врагове, велико вътрешно послание. Идеята за Меркаба, за този чист духовен кристал, е слязла от Сириус, от древните безсмъртни богове, които никога не са падали. Някои от тях са слизали, но не са падали. Через тези, чрез този духовен кристал се привличат той метод, се привличат същества от много висши измерения от Сириус. И от този кристал и този кристал се използва за придобиване на много тънки духовни познания за същността на нещата. Не просто знания, за същността на нещата. И въобще, от тези духовни кристали, са произлезли и външните чисти кристали, чрез въздействие чисто духовно. Сгъстяват го и някой път ще ви говоря за тайната на минералите. ТолтекИТЕ имали специално обучение от Сириус. Те са съхранявали тайно, тайното знание в специално обучени кристали. Кристала се подава на обучение. Човека много трудно, но кристала се подава на обучение кучетата също, древните котки също. Сега малко е по-сложно с котките. Така, толтеките знаели, че когато активизират кристала, той се превръща в око, по подобие на орела. И този поглед прониквал навсякъде. Навсякъде. Това било просто... Чиста връзка с орела. Т.е. орела позволява да имаш око. Щом си чист, може да виждаш скритите съкровени неща, включително и неговия замисъл. Просто трябва много да си го желал. Всеки може да стигне до там. Милиони са стигнали до там. Според Аменор, активността на Меркаба е тайната на живота. Защото в тази чиста активност Слиза самия орел, т.е. слиза Бог. Такато отеките открили от Аменор, че чрез голямата и чиста активност се определят събитията. Сгъстяваш и определяш събития. Сгъстяването определя се, на Словото. Насищаш и определяш събития, видоизменяш събития, определяш ги. Такато отеките осъзнали, че това е свързано с огромна отговорност, която иска още по-високи нива на божественост. Разбрали, че това е изискване на Орела. Ето защо учителя казва, че падението на България започва от един жрец, който е объркал пътя. Древен жрец, който обърква колелото на България и го праща в задънена улица, разбира се, изпраща, който трябва да изпрати. Така. Аменор им казал, че Меркаба е есенцията на този чист и първичен свещен огън, наречен кристал. По-късно ние го наричаме свещеният огън на любовта. Във всъщност този кристал е самото древното тайно учение. Енох нарича Меркава тронът на Бога. И точно така е. Меркава е тронът на Бога. Така, това беше за днес Следваща лекция на 2 септември.